بسم الله الرحمن الرحيم اما الحج بشرت به الممكنته من السفر المواتي براحه وزاد واليسر لا يكون الا بخدم معاونه ومراكبه ما هنا القدره الممكنه د میسر خبر روانه ابي تاسمايلي چي قدرت الممكنه اريك سر تمكن ش قدرت ود ملاوي او په مې سره کې کم سے کم یو سره وي یو خبر ده پای کې سنوي چې نو مامور به وی چې سنني مامور به یو په وکه نه کې بس یو دل د تا مکن دا وای کدا غین رستو تا تو کې تا یو رشتہ او تو یو سر نشته او بس ا په تا باندې لازم شي دا کستا غ او قدرت ختمه مشه مامور به استه په ژوند باندې باقی ده یانه دوام دواجب د طارات دوام د قدرت ممکنه شرط نه ا پم یس سره کې د دوام د واجب لپاره چې تاسو تا په ځمه باندې وي ته قدرت مې سره بکه شرط تک قدرت مې سره وو واجب دسته په ځمه باندې یو قدرت مې سره د اثر تللو نو واجب ختم شه دا خبر روانه و اما الحج نو د حج برکه خبر کې چې کې کم قدرت شرط دی نو ا تاسو ته د قدرت ته پران قدرت د ا پ کې سره نه معلومي په سره نه بلکې د دې لپاره نس او بیا هر شی قدرت داغی مطابق تی حبار امزان انتوال دارشه قدرت داغی مطابق تی نو اسو دیوئی چی پا حج چی کم شرط تینا آؤ قدرت ممکنه من السفر بزاده و رحلہ دی انسان ت تمکن او قدرت حاصلی په سفر باند یو دوسرا زاد بی توشا او بل دوسرا رحلہ بی حبار امزان انتوال لگن یو توشا او بل سشد رحلہ من استطاع ایلیه سبیلہ استتاء تک دلاره دي استتاء دلار سره لازم تو از ضرورت انسانی دي قران کې دواړه راغلي او حديثو کې هم داغي تفاصيل شته نو اوس کوڅو دا وږي دا قوت ممکنه ده قوت ميسره شه نو دې جواب ورکړي چې نه دا قوت ممکنه ده قوت ميسره ده زکات تيسر خو راځي چې تاسو را بلاشي خادمانی بلا رواني ګاډي سوړلې هغه زموږ ته ته لگا بلکه دا خبرینه بس صرف د دغه لپاره سورلي ديزان لا سورلي برابرول شي خبرم ځنه تا لګنه تنظیم له سره تنظیم کولې شي د ځان د خوراک تنظیم کولی شي بس د مرکزه کافی دي د مرکزه طاقت د در راغه په ذمہ د تو باندې حج واجب شي اسکه دغه د سورله طاقت د جاده ټیکټ طاقت او د ویزی طاقت د ختم شنه هم د په ذمہ باندې حج باقی دی ولی په حج کې شرطه قدرت ممکنه او دا نه باقا د واجب د بکا د پرشرک نه واجب باقی دي اگر چې قدرت ممکنه نه س ختم شي خبره ده نه تعلق کوڅه دی کومه شرط ده موږ وي دا موستر موستر چې کم ده په مرکبو کثیرو سره او په خادمانو په غي سره سږي رازي نو داسټوي ده چې کډول <سؤال> کې پرک ده نه لکه په هچ کې کوه قدرت ممکنه شرط ده نو قدرت ختم شنه هچ په ځمبه باندې سره باقی دي کومه یسرانه په کابل چې قدرت ختمې دي نو حج ورسره د زمينه څه کېده ختميده او قدرت یې مه سره نه ده بلکې ممکنه نه ده او اما الحج و حج حجره د فرز واجب دی او دليل یې که قران سره 28 ايات ته ولله علن او حج البيت من استطاع له سبيلا ولله علن نس حج البيت من استطاع له سبيلا عاده اما الحج هرتي حج دی وجوب ذ حجه تشترط في شرط ذلك الممكنه القدره الممكنه قدرت ممكنه چې تمكن حاصل شي په سفر باندې په سفر معتاد باندې عام عادت مطابق سفر به رحله به وصل لا سروازادنه پسره په توشي سلام واليسرو کګه سکوي ميسرا نو ميسرنه ده واليسرو يسرو چې ده لائق او دنهو کې کیږي الا دخدمه مگر پډه رو خادم سره خدمه جن خادم ده واعوان مددګاران سره ورمرکه به او پس ورلو سره ولی ځالک به شرطن او دا شرط نه د حد وجود د بارات بل اجماع به تور اجماع نو جکلمه مکن شو نو تفریقه یې ولی ځالک انده ځکه قدرت مکن دوژن لم یکن شرطن دا شرط نه دو دی د دوام الواجبه د دوام دواجبه قزاد رحله تا ختم ختم شو ا کتم د جذب نشه راستې ویزه پپان رازار د اغم نشه راستې نو بیا د پځمه باندې واجب باقی دی چې په طاقت راغلې حجي لم يكن شرطا لدوام الواجب وكذلك صدقه الفطر ده بل تفريدا صدقه فطر اغم واجب ده په انسان باندې شت د عقيده پره په مکلف کې قدرت ممكنه ده هر کله چې ده, ده متمكن شو په داخولو باندې خبر هم زين تعال په ذمہ واجب را ده په واجب شه لچون کې ده وجوب اعداد قرات دوام بیا د قدرت موکنه شرط نه ده کله ته مکه نو قدرت ختم شوم بیا د د ذمہ باندې صدقه فطر شته ور کوي می مثلا د صدقه فطر د بارښد زموږ د نيزباني وم شایي رحمت الله علیه مسلک فرداوی بغیر بنصاب شرط نه ده نصاب شته شرط ده مده دا اختر پر ورځې کې صاحب نصابو حضرت زین دا دا اختر سبا شوه دي وک بیا دې درې روسو غریب شو نو به په سره کې پيترشتګه نشتا شټبي ځکه شرط قدرت ممکنه وي ته حاصل شي او بقا ته قدرت ممکنه شرط د بقا واجب نه ده خبرم زه دغه لهداکه ممکنه ختم شي بیا دې په جمع باندې نشتا ورته به ارکل شي ورته او کذالک صدقه الفطر ذکر انس دقه الفطر دې لم ته جنته واجب نه ده په سپر سره بل بشیر قدرت الممکنه بل کتاب د په قدرت ومکنه سره ا کودرتي ومکنه سه دي و هو لغنه اغه من دريده دومره من دريده ليسو ليسير الموصوب به چې او قرزي تک موصوب به چې کوم سره متصسب شول دک مقلف اهلا دي اهل قرزي للي اغنا د پر د بل د مال دارولو یله ګدګره دا يوثر د پر شرط نه دي د اني صاحب د دې دا د پر شرط په چې دي بل ور کول اسانی شي دې بل څه کول شي دا د یسر د پارانه ده اګرام زان تا له د یسر د پارا دا د یسر د پارانه چې جامې ته مخکې زکات کو موګه باندې ویلو دا دې تفصیل مخکې تشه شو شوکه سالو کې مسباجاو کې ام ادا کل دور په نه تسلو استو کې سا ادا کل یو رباني دا نه صرف د پارا دا د پردې د پردې یسر نه قدرتی موقناسی شیدو ہوئی غناء آغا مانداری دا غناء دا مانداری دا لیسیب الموصوب بھی چوگر جی مکلب پدی سران چکم موصوب تا پدی غناء سران احل لیل اغناء دے احل اگر جی دا پارد اغناء دے دیم دی علامہ گر جی چوگر مویسران لدے علات راو اتنو گر انہو یجبو دستا که فطر واجبی کی بی البزل سیاب البزلتی فا اغا سیاب بزلبانے آغا مبتزل تا هغه باندې راځي تاسو سره دوره کمپلیټ دي نه حساب دي اگر چې هغه کومونه راځي بډوتري نه راځي هو د ضرورت نه سیوا د استعمال کپړې دي نو هغه ته مروچینه سات تر څو بیا سده کفیت را کنه راځي زکات پینځه ده کفیت فطر راځي او دبن په بیا زکات ومن شاوسته حرمانو زکات ولا مثلا د سره متعلق ونه واجبو بسیا د غزل دا له ماده ممکنه ده ولا یو به له سره کې نه واقع کیږي بها په سره اسانی لیانا حالی ست بنامیتن زکر دخو نامینی لی پا دیکھو ایز اپا بلو تری لکا پشاند سونی دی چانده دی تجارتی مالون نرازی نو پلم یکن البقاؤ نشو پلم یکن بقاؤ اجوبی نو نشوا اباکی واجب مبکا محتاج الى دوام شرط اجوب ادوام دو شرط ستا تا چه اغنی ساب ده مطلب داره چې دا واجب ستاسو په ذمہ باندې د دې ته محتاج نشې چې واجب به علي چې شرط الوجوب یعنی حسابي دې دی ته محتاج نشو چې ته صاحب نشاب شې نه کوي حساب لاملو نو ستاسو په ذمہ باندې باقی دي نو دا واجب د وجوب دا محتاج نشې دا واجب د نصاب رښتیا په نصاب او بیان حساب لاړو په وروغور کې تاسو را نه ستاسو په ذمہ باندې بیا باقی دي او تابع ورکې نو فلامه کونل بقاء بقاء وجوب د سد کیفیتر مفتر مفکرنده محتاج نشو الی دوام شرط الواجب دا. دوام د شرط د واجب دا. دوام د شرط کو دته ممکنه تا چې هغه سر هغه نه صاحب دی نو شرط نه مراد د ک نصاب د نصاب څه شي د قدرت ممکنه دی نو مطلب شو ینه د وجوب محتاج نشو بقاء د قدرت ممکنه تا د شرط د واجب تا د نصاب تا مطلب څه شي نو یله د اوجو د بکا د پارا بکا د کوذت ممکن نه شرط ندہ